Але яке ж було щудування Германа, коли, приїхавши додому, застав свою жінку в таким незвичайнім для себе настрої, що й сам не знав, що з нею сталося. Замість сподіваних сліз та проклять і вибухів скаженого гніву, його стрітила якась злорадна насмішливість». Ривка, мов сорока в кістку, зазирала йому в лице, пильно добачувала всі зміни, всі нові борозди, які повиорювала на ним грижа і непевність. Правда, Ривка випитувала його про Готліба, ахала, коли Герман говорив, що мимо всяких трудів, не міг його відпитати. Але у всім тім віднілась раніше її охота подразнити мужа, ніж дізнатися справді щось від нього. А при же її лице, рум'яне, здорове і оживлене, її сірі очі, палаючи якоюсь незакритою радістю, її живі рухи та жести і навіть хід її легкий та голос дзвінкий, все те дуже не надавалося до смуткування та охання, все казало догадувати, що час їх розлуки так важкий для Германа, зовсім не був важким ані сумним для його жінки. Герман зразу стовпів, дивуючись. Гм, казав він до жінки, «коли вони пообіді, Ривка їла обід разом з ним і їла багато із великим апетитом, чого Герман давно не видав. Засіли поруч на м'якій Софі, і Ривка, на силу кривлячи лице, ще раз почала розпитувати його про Готліба». «Хм», – hm, сказав Герман, – «а ти, як бачу за той час, ані дуду собі». Та й весела стала, мов, доньку заміж віддала. «Я? Господи Боже, я очі свої проплакала, ну але тепер, як ти приїхав по тільки часі». «Так-то воно так», – говорив недовірчиво Герман, « але мені щось не здається, щоби то для мене така радість та й така нагла зміна». Ану, скажи правду, що тому за причина. Він усміхався, глядячи їй в лице. Вона розсміялась також. Причина? Чи ти одурів, яка ж би мала бути причина? Готліб прибув. І, а тобі що? Готліп, мій бідний готліп, і вона знов плаксиво скривила лице. Коби він прибув, не така б я була. «Ну то що ж тобі такого? Радість світиться в твоїх очах. Сліза ні сліду на лиці не знати. Говори, що хочеш, а втім мусить щось бути». «Іди, дурний, іди, так тобі здається». І рифка вдарила його вахлярем по плечі і, всміхнувшися, вийшла до своєї спальні і замкнула за собою двері. Герман сидів-сидів, Дивувався, догадувався, а в кінці плюнувши про буркотів. Що-то бабська манерія. Далі встав, походив трохи по світлиці і взявся до своїх бориславських діл. І скоро до спальні також прийшлася кілька разів там і назад, отворила вікно і видихнула глибоко, мов потяжкі утомі. Її серце билося живо, на лице виступив ще живіший рум'янець, коли з-під корсета витягла невеличкий, недбало зложений і запечатаний лист. Саме нині перед Германовим приїздом вона одержала його через післанця, малого Комонарчука, що приходив то питатися, чи не треба вимітати комени, і непостережно всунув їй в руку зачорнений сажею лист. Вона ще й досі не мала часу прочитати його, але одно те, що лист був від Готліба, Коменарчук був його звичайним післанцем, радувало її, а нетерплячка довідати, що пише Готліб, так і підкидувала нею, коли сиділа і розмовляла з Германом. Фу, добре, що розв'язалася з ним. А, біда моя, що нічого не скрию на лиці, така натура погана. Зараз старий біз догадався, але чекай, чорта, з'їж, поки від мене правди дізнаєшся. Вона сіла відтак на суфу, отворила лист і почала читати, звільна, слебізуючи, грубі, недбало намазані букви. Від виїзду Германа до Львова справді нове життя зачалось для ривки. Несподіваний поворот сина та ще й таким незвичайнім способі подійствував на неї, як на бій електричної батареї. Мов безумна з радості, вона по відході Готліба бігала по покоях, без думки і безцілі переставляла крісла та столи, цілувала Готлібів портрет, мальований в його шкільних часах, і ледве-ледве утихомирилась. Але хоч і вспокоїлась вид, та все-таки внутрі її кипіло та клекотіло, мов, плела живіше. Її розбуджена фантазія блудила та носилася летом ластівки, стараючись розгадати, де то тепер її син, що робить, коли і як побачиться з ним. Ожиданка день поза день держала її в напруженні. Вона турбувалась відки добути для Готліба грошей, радувалась, коли він часом в своїм вуглярському борі прибігав до неї, розпитувала його, як він же і що діє. Але Готліб такі питання збував усе двома-трьома словами, загрожуючи зато матір, щоб мовчала о нім перед відцем і перед усіми, та щоб старалася для нього о гроші і в тім ненастаннім напруженні та роздразненні найшла рифка те, чого не ставало їй досі. Найшла заняття, найшла невичерпаний предмет до праці думок, і ожила, похорошіла. Частенько Готліп замість того, щоб мав прийти сам, присилав листи. Ті листи, хоч короткі і нескладні, були новим предметом заняття і роздумування для ривки. Вони тим були цінніші для неї, бо слово написане оставалось на папері. Було раз у раз, мов живе перед нею, вона могла читати і перечитувати готлібові листи по тисяч разів, і все находила в них чим любуватися. Ті листи вона відбирала і читала з такою дрожжю, з таким зрушенням, як молоді дівчата відбирають і читають любовні листи. Потреба любові і сильних зрушень невдоволена в молодих літах, а розвита аж до нервової гарячки пізнішим життям в достатку і без діла. Виливалася тепер, мов довго здержуваний потік, котрий в кінці здужав розірвати греблю. «Що то він тепер пише, голубчик мій?» – шептала ривка, отворивши лист і напуваючи ще перед читанням розкішною ожеданкою. І відтак зачала півголосом читати, зупиняючись та з трудністю розбираючи слова. «Мамцю!» Грошей маю ще досить. Треба мені буде аж на другий тиждень, але не о тім хотів би нині вам писати. Чув єм, що тато мають приїхати. Пам'ятайте, не виговоріться, бо я готов наробити великої біди. Але й не о тім хотів би я вам нині написати. Розповім вам щось цікавого. Часу тепер маю досить. Ходжу собі, куди хочу, вулицями, полями. Знаєте, оногди побачив я на проході дівчину, Відколи жию не видав такої. І ще не знаю, чи я вона. Куди йшла я слідом за нею, А тремтів цілий, як у горятці. І нараз на скруті щезла Кілька домів великих та пишних, Обіч не знаю, в котрий увійшла і від того часу сам не знаю, що зо мною сталося. Ходжу, мов, сам не свій, все вона мені привиджується і в вісні, і наяві. Я вже рішився, скоро її другий раз побачу, приступити просто до неї і питати її, чи я вона, але досі ще не удалось мені бачити її другий раз». Все ходжу тою вулицею, на котрій мені щезла з виду, гляджу у всі вікна, але дарма, не показуєся. Кобим хоть раз знав, у котрім домі вона же є, то б питав сторожа або кого. Але я не попущуся, мушу вивідатись, хто вона, бо від першого разу, коли її побачив, почув я, що без неї жити не можу. Так, мамцю, вона мусить бути моя, най вона собі буде, хто хоче. Скоро, що дізнаюся, нараз напишу вам».